Saya menimbut ingin menyebut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada al mustadrat min Saddad. Ha? dalam satu majlis dalam majlis itu adanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia kata annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqumus sa'atu war-rumu aktharun nash akan berlakunya kiamat dan orang Rom ialah orang yang paling ramai ha? kiamat akan berlaku Rom merupakan manusia yang paling ramai Rom ni bangsa Eropah lah. bangsa Eropah yang kita tengok krisis sekarang dia perjuara dalam dunia ni lah ha? saya tulis dalam satu artikel saya saya kata saya rasa mungkin oh, China akan menjadi antara negara Kristian terbesar dalam dunia disebabkan saya tengok aktifnya gereja-gereja ni menawan orang-orang Cina terutama yang berada di Eropa bagi training dan macam-macam saya hadir banyaklah mingguan perjumpaan Bible ni saya tengok banyakkan orang Cina yang aktif daripada negara mereka yang dilatih bersungguh kalau dah kenal kita tu telefon supaya pastikan kita hadir program Michael dan mereka walaupun menghadapi mereka menghadapi tekanan di Cina di seksa dan seumpamanya tetu Kristian agama yang pantas berkembang di China sekarang. Kita pergi ke gereja dia kata ayo hungry for god. Nah, kalau terjemahnya adakah awak lapar Tuhanlah kan. Tapi katanya maksudnya adakah kita manusia kehausan uh, spiritual dia. So dalam bagi pada negara seperti China yang mana negara itu tak ada sebelumnya komunis. Mari satu agama dan kejam Kasih sayang hilang. Datang Kristian ambil tempat. Dan ramai, ramai orang Cina yang masuk Kristian. Dan dia akan berkembang agama Kristian di Cina. Itu biasalah. Siapa yang bekerja, dia dapat. Orang Islam, duit kita banyak. Minyak kita banyak. Semua kita banyak. Tapi kita tak kerja. Kita tak kerja. Kita tengok macam orang Kristian ni nak kata apa dia buat kerja ini yang hak orang buat kerja kita yang akan dipersoalkan dia percaya terutama evangelist dia percaya bahawasanya dia dia dia bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah dia kita dunia Islam tak bekerja Nabi kata kiamat akan berlaku Rom merupakan manusia yang paling ramai sebagian para ulama menafsirkan hadis ni bermaksud ramai itu ramai jumlah tapi kalau kita tengok sekarang ni antara yang bangsa ramai Cina ramai kan saya ingat Cina ni satu penam daripada penduduk dunia kot kalau lebih ha? Melayu ramai Melayu pun hebat saya tengok ada artikel lepas kata Melayu ni semua keturunan Zulkarnain keturunan Melayu semua Nabi Ibrahim pun katanya Melayu juga ha, hebat tapi mereka sepakat dengan saya puasanya Melayu ni keturunan Nabi tapi Nabi Adam lah ha? Okey. Ruom paling ramai, mungkin ramai kekuatan dia, ramai jumlah dia tapi dia paling ramai. Maksudnya bangsa Eropah bangsa yang ramai. Amr bin A As radhiyallahu anhu. Amr bin A As ni terkenal sebagai sahabat Nabi yang pandai dalam politik. Dia terkenal dengan diplomasi dia, hubungan diplomatik dia. Sebab itu semasa Nabi SAW hantar para sahabat pergi ke Habsyah masa itu Amr bin As masih lagi di pihak Quraisy, dia masih lagi menentang Islam apabila nak pujuk Maharaja Habsyah Ashamah Najashi itu Quraisy hantar Amr bin As karena Amr bin As boleh bercakap dengan orang bangsa luar Amr bin As ada pengalaman yang besar Nabi SAW pun apabila Amr bin As masuk Islam Nabi lantik dia pergi ke Bahrain Nabi lantik dia Nabi bagi jawatan kepada dia Untuk memimpin orang Islam Bahkan banyak kes Yang mana sahabat pun Syok bila am pegang jawatan ni Sebab nampak dia baru Tapi terbukti nak Akhirnya walaupun dia orang petikai dia Bila kes dibawa kepada Nabi Nabi berpihak kepada dia Ternyata dia punya skill Leadership dia itu bagus Yang Nabi pun puji dia Amr bin Aas Dia dengar hadis ni Dia tak dengar daripada Nabi Dia dengar Al-Mustawdrat bin Sadat Syaddad radhiyallahu an tercakap <coughs> hadis ni. Lalu dia bertanya kepada Ibn Syaddad, betulkah kau dengar hadis ni daripada Nabi SAW? Ha? dia kata ya, dia dengar daripada Nabi SAW. Kata Amr, amma la in qulta zalika fa inna fihim la khisalan arba'a. Ah. Adapun jika engkau kata macam tu kata Amr bin Nash, sesungguhnya pada bangsa Rom itu ada empat ciri yang dia patira. Empat ciri ini, empat ciri yang baik dan dalam hadis ni dalam riwayat Muslim, Sa'gi Amr bin Nash tambah lagi ciri hak satu lagi yang nomor lima. Yang pertama kata dia Innahum la ahl manas fitnah. Mereka orang yang paling santun Apabila berlakunya kekacauan Maksudnya di kalangan rakyat Di kalangan pengurusan mereka Bangsa Eropah ni Kalau berlaku apa-apa fitnah Di kalangan mereka Mereka pandai Nak menguruskan fitnah itu Nak memastikan tak Kita tengok Eropah contoh sekarang Contoh dulu banyaklah Yang live ni contoh Sekarang krisis ekonomi mereka dahsyat bukan saja Greek Spain menghadapi masalah dan kemudian akan pergi ke Itali dan seumpama hanya Germany yang nampaknya kukuh dan sekarang IMF masuk karena kalau tidak habis negara-negara yang beruntung tapi mereka siang malam bermusyarat nak elok kawan ini lari keluar walaupun ada kepentingan ekonomi tapi mereka bersatu untuk tolong kawan ini nak tolong kawan ini supaya nak pastikan Euro mereka tu tak jatuh dan mereka ayat mereka akan bangkit sensitif mereka dalam masalah ekonomi mereka nak hidup tak macam orang Islam kita ada nas nasuhuah Islamia kebuluran di Somalia kematian orang Islam di sana sini negara Islam paling bermasalah persidangan Arab Israel belasah negara Palestin tak boleh kita nak selesaikan tapi dunia tak berani sentuh negara-negara Eropah yang duduk di bawah kesatuan Eropah mereka orang yang paling pandai menguruskan diri mereka kata Amr Bena'as sebab itu sampai kemat nanti pun mereka akan maintain dengan kekuatan mereka sebab ini adalah sunnah alam sunnah yang Tuhan letakkan kepada alam ini dan kedua kata dia wa asra'uhum ifaqatan ba'dan musibah mereka adalah bangsa yang paling cepat bangkit sedar selesaikan apabila ditimpa musibah kita ada bangsa lain juga yang kita dalam sejarah tuan-tuan tahu ramai orang kita bangga dengan mercedes kalau ada kereta mercedes ni kira kelas kan mercedes keluar mana Ya? Ha? Germany kan Negara dia apabila Hitler berperang Dan Britain, Churchill Berperang dengan masuk campur dan semua pukul Jerman. Jerman hampir hancur Segala kemajuan teknologi yang Kalau tidak dimustahkan Hitler Hebat lagi teknologi Jerman ni Tapi dia akhirnya masih bangkit Dan kereta dia masih dapat dijual dalam dunia ni Perang Kalau kita tengok dalam sejarah mereka perang habis-habisan mereka perang tapi mereka dapat urus lantik balik pemimpin yang sesuai kita yang dok kata demokrasi tak Islamik pun tak kerti nak lantik pemimpin orang buta boleh jadi pemimpin bagi 200 juta punya rakyat meninggal dah Gusdur kalau dia betul Tuhan ampun tapi macam dia katalah bila rakyat dia kata Gusdur mundur Gusdur mundur Gusdur mundur dia buta dia kata bagaimana memundur ke depan saja mesti dipimpin dia Jepun juga sama ini bangsa yang berjaya Hiroshima dan Nagasaki dia kena bom atom, tapi kereta Jepun eh kalau negara yang gempa bumi macam Jepun selalu ni kalau kena negara kita tersadar lah negara dia bukan banyak tempat boleh duduk tapi dia buat negara tu sehingga dia boleh mendahului orang lain Amr bin As kata ni ciri kedua bangsa Eropah bangsa Rom lah kedua Wa ba'da farrah. paling cepat bertindak balas setelah ditewas oleh musuh kalau musuh bagi kalah dia dia pikir cepat nanti dia bagi kalah balik ini Rum dan kita kena tahu dalam Quran ada surah apa surah Ar-Rum dan apabila Rum berperang dengan Parsi Parsi agama apa Majusi Rum agama Kristian hati orang Islam bersama dengan Rum bersama dengan Kristian sebab apa Al-Kitab tengok Islam walaupun dua-duanya bukan Islam tapi dia beza kan bukan sama sebab itu dia kata wa hum min ba'da ghalibihim sayaghlibun mereka selepas dikalahkan akan akan menang dan Al-Quran sifatkan wa yawma idzin yafrahul mu'minun pada hari Rum menang mengalahkan parsi nanti orang mukmin bergembira pasal apa Bukan an islam dah tapi daripada majusi lebih baiklah ahlul kitab saya tidak mahu timbulkan isu perkauman tetapi orang kita dia salah orang kita kita tak musuh dengan mana-mana agama -mana tanpa sebab tapi antara agama berhala Hindu, Buddha dan Kristian mana lebih dekat dengan Islam? mana lebih dekat dengan Islam? Kristian Quran sifatkan padri-padri Kristian akrabahum mawaddatan lil amanu. Orang yang lebih dekat kasih sayang dengan orang beriman, orang Kristian. Tapi kita, agama berhala kita okey. Kadang-kadang pergi masuk kita tak ada masalah pun. Tapi dengan Kristian kita sampai macam tak boleh berbincang. Kita salah anak -anak. Pendekatan kita salah. Memang dalam sejarah kita sering bersaing, agama ni dekat. Tapi... Antara yang sana... Yang sembah tangan lapan... Dengan kata... Yesus saya Tuhan... Hak tangan lapan itu jauh lagi. Jauh lagi. Bukan kita kata agama itu benar. Tetapi... Sebab sebab itu... Sebahagian kebenaran ada padanya. Walaupun tidak semua sebab tu Semalahannya boleh makan. Tapi kita... Agama lain itu macam tak apa. Boleh pergi pakai bahkan tapi bila maringan kristian oh talking bible lah apalah tubuh pasal nak tubuh tubuhan okey wa arhamuhum lil miskin wa yatim dan orang yang paling kesian kepada orang miskin dan anak yatim okey nanti saya akan huraikan satu satu benda ni Nabi kata uh, Amr bin Anas kata Mereka paling tahu nak urus orang miskin mereka Dan anak yatim kita dibanding kita tuan, tuan kalau pergi memang ini real Orang miskin mereka Lebih mendapat bantuan daripada kita Walaupun kita ada bab macam-macam lah Zakat lah apa tu pun nak dapat zakat je lah Kita kena bising berperangan dunia tu lah, Kan? Kan? Barulah mereka tu Tapi depa jaga bab ni. Depa lebih sensitif. Kita mungkin tak kita tak suka dengan polisi luar mereka terhadap Islam. Tapi ini soal mereka sesama mereka. Binatang mereka lebih mendapat penghargaan daripada manusia kita di dunia Arab Yang Hafiz Abdul Asad bunuh kecumanya. Kita tahu di walaupun orang Islam rasa orang Islam petikan mereka ada benda yang kita tak setuju dengan mereka tapi ramai orang Islam lari penderi mereka orang Pakistan boleh dikatok secara percuma mati macam tu di Pakistan dan boleh dibeli di mahkamah dia tapi seorang Pakistan yang dipanggil oleh orang kulit putih Paki Paki ni satu panggilan yang dia anggap hina tapi sebenarnya betul tapi dia tak mau macam dia panggil nigger. Nigger ni betul tak? Negro lah. Tapi dia tak boleh. Perkataan tu dianggap macam... Hina macam kita. Weh Bangla. Bangla ni betul-betul sama anak-anak pakir. Bekara begitu lah kot. Jadi... Dia boleh bawa benda tu ke mahkamah. Kalau dia drive buat teksi. Kawan yang masuk tu mabuk. Kata, dia boleh tetap boleh bawa ke mahkamah. Walaupun kita komplain dia banyak. Tapi dari segi hak... Rakyat itu dia jaga lebih pada rakyat orang Islam. Ha, dia jaga lebih. Dan wa khamisatu hasanatan jamilah dan yang kelima itu ialah ciri yang sangat baik, kebaikan yang sangat cantik kata Amr bin Auf. Wa amnahu min zulmil muluk dan mereka adalah orang yang paling menghalang kezaliman raja-raja. Ini bangsa Eropah Walaupun dalam sejarah Eropah ni macam-macamlah tapi dia ini menyebabkan mereka tahan dalam rekod mereka. Saya ingin menyebut berapa perkara yang disebut oleh oleh oleh oleh oleh Ahmad bin Anas. Antaranya ialah masalah kenapa Islam penting untuk jaga hak. Nabi SAW kata, Nabi ajak orang Islam, tapi orang Islam tak masuk dalam dalam tak laksanakan dalam dunia orang Islam nabi kata indi wa hariju haqqad aku haramkan jadikan berdosa siapa yang mencemar hak dua golongan yang da'if yang pertama haqqul misyat haqqul yatim hak anak yatim yang kedua haqqul mar'ah hak wanita ni dua benda hak anak yatim bila dia meninggal. dari mereka. Macam macam lah mereka. tuan, -tuan tengok mereka buat rumah anak yatim ni macam jangan canggih lah Kita rumah anak yatim kita kadang-kadang kena -kadang balun Apa Baru anak yatim ni. Dia orang. Bab itu memang canggih lah mereka. Gereja mereka. Mereka buat servis. Ada kelas itu, kelas ini. Dan mereka dalam nak tarik hati orang. Kristian ni dari segi akai. Bila bila orang barat dah mula berakai kuat. Dia tak apa mau mahu Kristian ni. Cuma yang duk pujuk dia ni pendekatan. Dia berasa tem, gereja lah tempat bersosial yang baik. Ada kelas menari percuma. Kan? Anak yatim di tempat kita. Alhamdulillah lah sekarang ni Malaysia antara apa. Tapi di dunia tuan-tuan pergi. Kadang-kadang kalau seorang tu baru masuk Islam, dia pergi ke Mekah. Kita pun tak tahu nak buat macam mana. Tengok budak-budak pukul 5 pagi, 4 pagi. Tonton tuan, tuan tengok hadut kutip derma. Tangan tak ada, kecil lagi. Berjalan pun baru nak boleh sebahagian tu. Dud tunggu kutip derma. Orang Islam lalu memang orang Islam baikilah. Itu di pusat penting utama ibadat kita Mekah. Somalia, pergi tengok di Saudi punya kemewahan pergi tengok di Qatar punya kemewahan istana-istana mereka dan pergi tengok orang anak-anak yatim di Somalia di Afrika bahkan dalam masyarakat kita pun banyak amalan yang mengina anak yatim Pok mati tinggal duit pun kita pergi makan lagi duit dia Ah, ha? makan kenuri dah, bukan kata kita nak bagi bagi duit kadah. Ke Kedua hakul mar'ah. Hak wanita. Negara macam kita alhamdulillah dia naik sikit, tapi sebahagian negara, Pakistan curah asid pada isteri biasa. Tak benarkan dalam mazhab Hanafi tu kahwin tak perlu wali. Ikut mazhab Hanafi Perempuan boleh kawinkan diri dia, wali boleh bangkang dia. Eh? Tapi Pakistan antara negara-negara yang paling teruk paksa anak kahwin dengan pilihan keluarga untuk kepentingan pak. Wanita tak boleh wanita miskin tak boleh kerja. Saudi tak boleh kerja sebab sebahagian daripada fatwa ulama mereka. Hak patu hak bagus-bagusnya. Lah tak boleh mandu kereta fatwa tak boleh mandu kereta ni pun fatwa yang menjadi lucu seluruh negara dunia haram wanita memandu kereta di Saudi fatwa itu fatwa bukan larangan GPJ itu fatwa kita hormatilah segala fatwa yang lain tapi saya rasa untuk meletakkan benda tu di bawah pahaman agama Mungkin kena dirujuk semula untuk dilihat. Kerana wanita bila naik kereta ni membahaya, mendedahkan pada wanita. Yang mendedahkan ni menaknya benda-benda yang lain. Pada zaman Nabi, wanita naik kuda. Ada wanita naik unta. Macam mana? Unta dengan kuda lebih bahaya lagi. Daripada naik kereta. Saya hormati itu hak berfatwa. Tetapi mungkin kena dilihat semula pada konteks yang ada. Okay. Hak wanita. Nabi kata Nabi bagi amaran. Termasuk kita pun. Orang lelaki tampak bini. Maki bini dengan perkataan yang tak layak. Ni tak padan lah kalau mengaji sunnah. Duduk pergi kata kat bini lebih kewang. Dia boleh kata kat bini dia dajal. Dajjah ni keluar akhir zaman je ya. Takkan bini dia keluar akhir zaman <laughs> Al-Imam Ibn Qudamah Dalam kitabnya Al-Muhni Menyatakan bahawasanya Kalau kata macam tu Isteri boleh minta pasal Saya bagi semangat umum-umum Orang ni memanglah bila orang lelaki ni mestilah cengeng sikit pada orang perempuan, biasalah. Kalau orang lelaki kita suami macam saya kata sampai cicak pun takut, lipas pun takut, tak padan nak jadi suami. Mesti dia lebih kalau bini dia takut terkejut kat lipas, lelaki boleh lompat dah bini takut kat lipas, tak padahlah. Ha <gut> memang tak padahlah, tak layaklah nak jadi suami. Mestilah cengeng sikitlah suami pada isteri, nampaknya dia punya leadership boleh lah bergantung kat dia. Tapi lelaki muslim tak maki orang. Apa tak lagi nak maki isteri dia dengan perkataan yang hodoh. Perkataan yang tak diucap pun. Nak marah-marahlah. Kata apa hang tak faham sangat ni? Eh? Boleh lah. Pekak badak telinga kut eh, Jangan. Badak ingat pekak betul tak pekak. Betul-betul. Lah. Dan kita sebut dan ini Islam. Antara benda yang menguatkan suatu bangsa ini ini ciri yang yang nabi yang Amr bin Auf kata kuatnya bangsa Eropah itu kesian ke orang anak yatim dan dia kesian pada pada orang yang taif dan dulu kita baca hadis yang diroyakkan oleh Imam uh, Imam Majah apabila sahabat Nabi saw ke Habesh dan dia tanya Maaf, dia, Nabi tanya mereka bila dia balik daripada Habsyah Nabi di Madinah Sahabat ni balik dari Habsyah Hijrah ni setengah orang bila dia sebut Hijrah Nabi yang pertama ke Habsyah Tak betul Nabi tak pergi hijrah Habsyah Nabi hijrah pertama di mana? Madinah Yang berhijrah ke Habsyah siapa? Sebahagian sahabat-sahabat Nabi Bila tekanan terlalu teruk di Mekah mereka pergi Habsyah. Kerana di sana ada Najasyi. Di sana mereka nak berkembang tak boleh. Najasyi pun tak boleh buat apa. Najasyi masuk Islam. Kerajaannya Kristian. Dia menguruskan kerajaan yang Kristian. Kekal. Tetapi. Apabila Nabi dah stabil di Madinah. Sahabat-sahabat daripada Habsyah. Balik mari ke Madinah. Bila jumpa dengan Nabi ramai. Nabi SAW sembang dengan dia. Nabi kata ala tuhaddithuni bi a'jaba ma raaitum bi ardh al habasha. Mau tak? Ha, kenapa ceritalah ke aku. Benda apa yang paling ajaib sekali yang hampa tengok di Habasha? Ha, apa yang paling ajaib? Ah ha? yang paling menarik yang hampa tengok di Habasha. Dalam riwayat ni dia kata qala fityatun minhum kata satu orang budak muda, yang pihak syah tu, dia tak, budak muda ni kata pada Nabi, Ya Rasulullah, bainama nahnu julusun, marad alaina ajuzun min aja'izihim, tahmilu ala raksihah kullatan min ma' Dia kata, Wahai Rasulullah, satu hari kami duduk, ramai-ramai, kami duduk di kalangan kami, tiba-tiba lalu satu orang perempuan tua perempuan ni dia bawa kulah dia bawa bekas air di atas kepala dia dia pun lalu lah orang perempuan tua ni melalui satu orang muda orang muda ni mungkin dia ni tokeh ke orang kaya ke apa dia lalu depan muda faja'ala ehda yadaihi ala katifaiha summa dafa'a ala rukbataiha fankasarat kullatuhha lalu orang muda ni dia pegang bawah perempuan tua ni dia tolak perempuan tua ni jatuh at terduduk atas lutut dia maksudnya apa dia terduduk hak bekas hayak yang dia bawa ni jatuh juga jadi dia tak tersembam lah tapi terduduk atas dua kedua atas dua lutut dia dan pecah bekas air dah. Falam martafan ilaihi thumma qalat. Apabila orang tua ni pecah bekas dia, dia bangkit balik orang perempuan tua ni dia tengok pada budak muda ni dan kemudian dia kata. Saufa ta'lam ta ya ghudar idza wada'a Allahul kursiyya wa jama'al awwalina wal akhirin wa takallamatil aidi wa arjul bima kanu yaksibun fasawfa ta'lamun kaifa amri wa amruka nanti kau akan tahu nanti, macam bahasa kita nanti hang tahu apabila Allah meletakkan kursinya dan dihimpunkan orang yang terdahulu dan orang yang kemudian dan bercakaplah tangan dan kaki di atas apa yang mereka lakukan nanti engkau akan tahu mengenai kedudukanmu dan kedudukan aku di sisi Allah orang tua ni nak bertindak tak boleh dia bagi warning macam tu budak ni cerita kat Nabi benda ni lah yang dia tengok ajaib maksud macam mana orang tua ni cakap benda ni tertarik bukan ajaklah benda yang dia duduk teringat tuan, -tuan tu saya kata agama bila datang dia ubah timbangan manusia dia dah tak minat dia kata yang elok weh perempuan dia perempuan hitam tapi manis, nabi mungkin juga benda yang tapi bila agama mai dia bagikan satu dia dihidupkan satu fokus baru tentang kepentingan hak manusia ni dia Di sana Kristian Banyak juga benda yang boleh dia cerita. Tapi orang muda ni Kerana dia perasaan-perasaan dia perasaan orang muda Dia sensitif dengan kezaliman Dia cerita kepada Nabi SAW Benda ni Sebab apa? Dia bukan orang muda biasa Orang muda yang terkenal wahyu Sebab tu saya sebut Dalam kuliah uh, Di uh, perlih kemarin Saya kata Quran kata Marad, Fi Pada dalam jantung-jantung mereka ada penyakit Allah tambah untuk mereka penyakit Penyakit selalu menjadikan manusia tak betul Dalam penilaian Bila kita sakit Benda manis kita rasa baik Benda sedap kita rasa tak sedap Badan kita orang tengok seronok Kita rasa tak seronok Orang berjalan rasa jalan betul Kita rasa jalannya tak seimbang Orang rasa sejuk, kita rasa panas Sebab apa? Penyakit Bila penyakit masuk ke dalam jantung hati manusia Pertimbangan dia tak betul Benda benar dia rasa salah Benda orang lain rasa manis Dia rasa baik Sebab Marah Pada dalam jantung-jantung mereka adanya penyakit Agama datang membuang penyakit Supaya manusia dapat melihat kebenaran itu Sebagai kebenaran dan yang salah itu sebagai yang salah. Dia bagi tahu nabi. Nabi kata apa? Nabi kata sadakat, sadakat betul, betul dia, dia betul. Pompa itu betul. Kaifah yukad ummatan, la yukhudul dzainifhim min shadidhim. Nabi kata bagaimana Allah akan memuliakan satu umat yang tidak menghalang orang kuat menindas orang lemah Nabi bagi kaedah mana saja umat yang tak menghalang orang kuat tindas orang lemah dia tidak akan menjadi umat yang dimuliakan Tuhan ini yang menyebabkan Syeikhul islam Ibn Tamiyah rahimahullahu ta'ala bila dia bincang tentang masalah hisbah kata Ibn Tamiyah dalam kaedah fil hisbah kaedah di dalam menilai ama ha, ma'ruf ma ma munkar ibnu tamiyah sebut fa inannas fi annal iqabata adh wa iqabata al-'adl karimah sesungguhnya manusia tidak berbeza pendapat akibat daripada kezaliman ialah kerosakan kekecewaan rosak dan akibat daripada keadilan ialah kemuliaan dan diriwayatkan walihada wa wa wa yurwa dengan itu diriwayatkan kata ibnu tamiyah Allah Ta'ala menolong negeri yang adil Sekalipun kape Dan Allah tak menolong negeri yang zalim Sekalipun yang memerintah itu orang yang Islam Ini kata Ibn Tania Sebab apa Allah tak tolong dunia Islam Arab semua sebab dia sebab apa kita tahu pasal apa Siapa barat semua kemewahan dia dapat sebab mereka Allah tolong mereka kerana mereka menegakkan hak orang, -orang yang lemah di kalangan mereka memang mereka tindas negara Islam kerana kita bukan kawan mereka dan kita ada permusuhan dengan mereka. tetapi bagi hak rakyat mereka mereka berikan kata Ibn Taymi, Allah tolong negara yang adil sekalipun pemerintah dia kapit sebab tu kita tengok sebahagian negara kapit Jepun lebih menikmati Jepun pemimpin dia kereta api tergelincir pun letak jawatan kita kereta api kena curiuk balik rumah pun kata tak apa kita beli kereta api baru sebab sebab apa? Sebab apabila dia tegak kerana pemerintahan asasnya adalah ke keadilan. Nabi SAW. alaihi ha? wasallam ajar perkara ini kepada orang Islam dan semoga orang Islam faham dalam hal ini. Ha? Dan Nabi kata yang ha, ha, ha, ha. dan Amr bin Na As kata ciri yang berikutnya. Satgi ha, saya, kira, saya bukan buka sahaja. ialah mereka inamnahum min zulmatil muluk orang yang paling menghalang kezaliman raja-raja dari mereka mereka larang. Walaupun dulu banyak juga kesaleman mereka tapi mereka bertindak dan mereka halal. Tonton tuan, tuan tahu apa nama Diamond Jubilee Queen Elizabeth di di di di di apa? Di di di, di, di, di UK di Britain sekarang. Dan tuan, tuan tahu bila Queen dia taklah hebat mana tapi BBC sentiasa tunjuklah. Queen dia belanja saya ingat sebulan uh, setahun 32 juta pound kerajaan belanja untuk dia. Tapi harta queen yang masuk balik ke dalam negara berpuluh kali ganda duit tu. Dia bayar full tax. Apa saja tax tanah dia semua dia bayar. Sebahagian harta-harta warisan dia balik khazanahnya kepada negara. Pun begitu. Apabila nak mari Diamond Jubilee ni Dia nak minta lah Supaya dapat lah pada dia kapal persiaran ya, tu, Satu untuk dia dah Kapal dia dah rosak nama Kerajaan buat undi Kita nak bagi ke tak ke dia Pasal ini Duit public money Duit orang awam 64% kata Dia tak berhak dapat Sebab ekonomi tak berbagi dan dia tak diberi dan pejabat Perdana menteri istihakat kan, kerajaan tak boleh bagi pada queen dalam keadaan ekonomi sekarang kerana ini membabitkan dua orang. Mau kena demonstrasi. <tuh> <tuh> ha. Dalam dalam kalau kita tahu sesuai so saya sebut. Orang kata dalam sejarah monarki Britain memang dia berjasa dari segi kita dia tak berjasa lah dia tawan negeri dia takluk negeri kita tapi matahari tak, tak pernah tenggelam di dalam british empire sebab apa dia tawan habis dunia ni Habis dunia hak dia tawan khazanah dia bawa balik ke Britain tu yang depa dok. Kadang-kadang orang kata rakyat dia bosan, ramai rakyat luang dok main negara mereka. Kata padan dulu hampa dok pindah orang, kan? Tapi tak apalah, kan? Tapi yang pentingnya kekayaan dia bawa balik. Rakyat dia kaya. Hari ini bila mereka rasa tak tak patut lagi kerajaan itu ada. Sistem monarki itu berkuasa macam dulu. Mereka persoal. Bahkan masa sambutan Jubli, Baru ni, ada juga demonstrasi minta supaya dibuang. Queen. Kalau kita tak tahu jadi apa. Dia apa buat? Iyalah, sebenarnya tak ada alasan pun. Bukanlah. Dia hanya pelambangan lah dalam negara dia. Tapi dari segi jasa dia banyak jasa. Ratu ni sendiri 60 tahun dia bagi servis kepada negara dia doi perazam men perang masa cecel western cecel ada dia ada dah dulu macam-macam dunia ni pelayaran takuan negeri orang buat balik khazanah semua adalah monarki britain pun begitu rakyat kata stop rakyat tak mau lagi kezaliman-kezaliman yang pernah berlaku dulu berulang dengan adanya kuasa mutlak mereka dan dia berikan kuasa kepada rakyat untuk memilih siapa yang rakyat mau dan kerajaan mereka pun tukar Saya bukan puji semua yang mereka buat. Ada yang baik, ada yang tak baik. Tetapi, sistem yang mereka pakai mengelakkan kezaliman. Seperti yang disebut oleh Amr Benaz. Maka dengan itu mungkin, di samping kita tak bersetuju dengan Barat ni banyak benda. Value mereka yang tak sama. Mereka pendedahan wanita lah apalah yang kita rasa mencanggah dengan moral yang Islam ajak pada kita tapi mereka ada nilai-nilai yang seperti yang Amr bin Auf sahabat Nabi sebut menyebabkan mereka mampu bertahan untuk menjadi bangsa ataupun untuk menjadi masyarakat yang kuat dalam dunia ni sebab mereka menunaikan hak-hak awal Dan insya-Allah kita buka pada sesi uh, perbincangan ada soalan <tuh> kalau Allah nak manusia taat, patuh dan bertakwa kepadanya selalu, kenapa Allah tak ciptakan manusia ni macam cipta malaikat je bahasa macam ni Cipta manusia dia awal dalam apa ni, kelompok yang banyak dan cipta manusia tanpa apa dah, nafsu. nafsu eh. Allah cipta malaikat dan dia ciptakan manusia dengan hikmah. Ilmu Allah, pertama Allah maha mengetahui dia segi ilmu, dia mengetahui. Dan kehendak Allah tidak boleh dipertikaikan. Tetapi kita mengetahui bahwasanya Allah tidak pernah menciptakan sesuatu benda sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Adakah kamu sangka kami ciptakan kamu sia-sia? Quran kata, no, that never happened. Benda itu takkan berlaku. Allah tak ciptakan sia-sia. Malaikat Allah ciptakan dengan sifat dia dan Allah tidak memerlukan malaikat. Tapi dia cipta malaikat adakah kalau malaikat malakul maut tak dicipta maka tak ada siapa nak ambil nyawa orang maka ramai orang tak menti tak. malaikat memerlukan Allah Allah tidak memerlukan malaikat tapi dia ciptakan alam ini dengan sistem dunia ni dengan begitu luas bumi hanyalah debuan daripada galaksi yang begitu luas dan entah berapa banyak lagi galaksi dalam dunia ni dikatakan trilion mungkin lebih daripada trilion bagaikan perpassi di lautan kerajaan Allah azza wajalla dia menciptakan dia cipta malaikat dia tahu yang ni sebab tu malaikat dia tak reward dia pun tak bagi malaikat ada nafsu dan dia pun tak bagi malaikat ini ada ke nak makan ke nak teringin nak makan toyam ke teringin nak makan tak ada tapi dia bagi manusia ada benda yang malaikat tak ada kesedapan, keenakkan yang manusia nak dan dia bagi manusia kosong memilih dan dia buat dunia ini sebagai pentas untuk manusia dengan sifat itu dengan sifat namsu ini maka manusia akan kena pilih, kadang-kadang antara taat dengan lawan Tuhan, kemudian dia buka peluang untuk taubat. Dan dia buka peluang ampun jauh Lebih banyak daripada peluang dia dia marah Inna rahmati sabakat gadabi Kata Allah Dalam hadis kursi Sesungguhnya rahman aku Mendahului murka aku Ini salahnya sebagian orang Bila dia mengajak Tuhan kelihatan begitu bengis sekali Tak betul Allah memulakan semua surah dalam Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim melainkan surah at-taubah itu surah perang bahawa dia mengistiharkan sifat utama dia ar-rahman dan ar-rahim sayang dia sayang kemudian dia ciptakan nafsu pada manusia dengan nafsu itu manusia ada kuasa memilih pada logik apa yang Allah bentangkan satu dosa satu do, maksyat satu dosa satu kebaikan sepuluh dan berlipat-lipat kali ganda itu sistem Tuhan buat bagi manusia tapi ramai juga orang masuk neraka lah. dan rahmat dia yang ramai masuk neraka kita macam saya pernah baca tuan-tuan lah. lagikan pelacur yang bagi minum anjing dapat keampunan dan masuk syurga bukanlah lepas pas bagi minuman anji tu terus pergi masuk syurga maksud akhirnya Allah bagi hidayah kaedah dan seterusnya ini kan pula manusia yang lain cuma Allah jadikan inilah ada hamba dia yang dia bagi ada kehendak maka ada pemilihan. manusia genuine. bila dia pilih saya nak yang baik dan saya ma malaikat no choice tak ada pilihan dan tuan-tuan antara orang yang taat kepada kita dengan terpaksa dengan orang yang taat kepada kita dengan pilihannya mana lebih kita sayang? mana lebih kita sayang? mana tuan -tuan, lebih kita sayang? mesin, tu mesin, mesin kata, bagailah komputer ni taat sungguh ke aku kan? <tuh> aku tutup dia, tutup aku <tuh> tapi kalau anak kita panggil kita suruh dia buat Tangan lima bagus Macam mana abah sayang kat komputer macam tu apa sayanglah. Tak <tuk> <enak>. mungkin <tuk> <tuk> Sebab nilai itu berbeza. Tanawwu fi Ini banyak soalan eh? Kenapa Allah hantar Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya? Kalau dah tahu Muhammad bin Abdullah tu nabi terakhir dan ajarannya boleh diguna pakai jangka masa yang lama, apa salahnya? Allah Hantar saja Pada agama ha? Apa ni Ajaran agama Musa dan Isa tak tahu, Tapi saya fahamnya maksudnya Cukup dengan satu Nabi sudah kan Alam Allah cipta Dia ada Manusia ni dia ada Saamah Saamah ni maksudnya dia ada bosan. Hat, bila kita sebab tu kita ada تنوع la ibadat. Kita ada rokok, kita ada sujud, lepas tu main Ramadan, nak main Ramadan semua semangat. hujung-hujung ramadhan lemah balik. Sebab dia main baru. Bila nak pi haji, oh semangat. Kan? Nak pi umrah semangat. Padahal solat lebih besar daripada umrah. Sebab apa? Sebab apa? dia mai benda baru benda baru manusia sebab tu nabi apabila dia bagi tazkirah pun kadang-kadang dia selang-seli kata uh, kata sahabat makha makhafatun saamah nabi bimbang bosan nabi bimbang bosan lagikan ajaran nabi Muhammad eh? kalau satu saja manusia kan ada Allah duk dengar yang ni tak cerita satu cerita nabi ya eh? jadi Nabi kalau Nabi Muhammad hak mula, tak ada nak cerita Nabi-Nabi terdahulu contoh perjuangan tak ada itu satu hal kedua sedangkan Nabi Muhammad SAW antara kita dengan Nabi 1400 tahun lah Allah punya banyak dah kita ubah macam-macam ha? lah hak mana hak Nabi, hak asyai pun kita tak tahu tapi kalau start daripada Nabi Adam sampai sekarang tinggal tak tinggal apa tak tahu subuh pun ingat 20 rakaat dah lah <laughs> maka Allah sebab tu hatta setelah hantar Nabi Allah berikan semangat Allah hantarnya mujadid setiap di kalangan manusia setiap di kalangan umat bahkan setiap di kalangan bangsa akan ada tokoh yang akan bangkit melakukan satu reform yang membarukan semangat bukan reform kepada agama itu agama tidak perlu reform tapi dia reform kepada spirit berugama. Dia reform kepada apakah yang menjadi esen, yang menjadi asas, yang menjadi ciri utama kepada agama itu. Yang mungkin manusia sudah lupa. Ini tujuan kedatangan para mujadid. Hatta Nabi Muhammad dah ada. Kerana manusia dia perlu orang yang hidup sezaman dengan dia live. Kita bayangkan kalau Nabi itu pada zaman Nabi Adam sampai sekarang mari dengan teknologi internet ngapa kita langsung loose kita punya hubungan ha dan Allah taala hantar para anbiya daripada zaman ke zaman untuk kepentingan manusia sempena hari banyak soalan ni hari memperingati israk mikraj bolehkah ustaz terangkan pergerakan nabi dengan borak melalui penjelasan sains Sain dapat menjelaskan menjawab persoalan how bagaimana bagaimana hujan boleh turun Sain dapat jawab Sain boleh beritahu proses ayam jadi setiap naik ke udara kemudian awan sains berjela tapi sains tak boleh menjawab banyak persoalan why kenapa hujan turun di Malaysia lebih banyak daripada Sumatera kenapa tsunami terjadi dekat Aceh tak jadi dekat Pinang kenapa terjadi dekat Jepun tak jadi dekat US sains tak boleh jawab kenapa dia kaya saya tak kaya kenapa dia itu Lawak kita tak lawak. Kenapa dia cerdik matematik kita tak cerdik ramai matematik. Saya tak dia jawab. Saya mungkin boleh bagi tahu. Karena dalam otak dia lebih yang ni lebih yang ni. Orang penjagaan mungkin boleh bagi tipu kita. Hang makan yang ni jadi cerdik dengan dia dia pun tak cerdik. Tetapi itu saya. Dia tak boleh menjawab. Saya juga hari ini, macam kita sebut Einstein, Newton juga telah sebut tentang masalah macam borak. Ini satu simbol yang yang digunakan dalam hadis. Jarak masa. Dulu orang ukur jam. Kemudian orang ukur pergerakan dengan bunyi. Kemudian orang ukur pergerakan dengan cahaya. Kepantasan cahaya. Kemudian orang ukur sekarang banyak filem yang keluar Bukan saja mengenai masa yang saya sebut Relativity of time Masa, bagaimana masa itu Tak sama antara masa kita dengan masa orang lain 24 jam dia 24 jam kita tak sama Kalau sama tuan-tuan Orang yang kena Masuk kubur pada zaman Piraun Kena siaksa azab kubur Dengan kita, dia kata Lamanya aku nak tunggu, mana adil Dah aku mati dulu Kenapa aku tak dimatikan zaman kemudian? Aku masuk aku kubur esat kan? No. Pada jangka masa kita mungkin kita rasa panjang. Tapi pada di sisi dia yang duduk mungkin sama. Time tak sama. Sebab tu kita duduk satu, ya lama yang aku tunggu yang lama Aku rasa aku pisat dah tasat. Biasa. Sebab itu, saya tak boleh saya boleh kira tapi dia tak ada jawab. Apa yang manusia rasa? Mungkin kita tengok satu orang duduk atas katil sakit. Allah dia ni 9 tahun dah sakit besian dia. Mungkin dia hanya rasa macam 9 bulan. Dan mungkin ada orang Tuhan bagi dia sakit sebulan dia rasa macam 10 tahun. So banyak perkara. Di samping menghormati sains, ah di samping menghormati perubatan, kan kita juga ada perkara yang banyak benda tak boleh dijawab. Kenapa hantu setan dan jin masuk orang dan berjaya dibuang oleh pengamal perubatan betul ya? Kenapa tidak hantu setan jin tersebut digunakan untuk tujuan ketenteraan seperti Nabi Sulaiman? Soalan canggih canggih ya. <tongan> <tongan> <tongan> Bagus, ya. Jin ni. Nabi Sulaiman ni Satu-satunya Manusia yang Tuhan bagi kelebihan Dia berkuasa Atas jin dengan kuniaan Tuhan Bukan dengan kuasa dia Sebab tu Nabi bila nampak syaitan Nabi ingat Nabi nak tangkap Nabi nak ikat di tiang masjid Tapi Nabi teringat bahasanya Allah Ta'ala bagi kuasa ini Kelebihan ini hanya pada Sulaiman Dan Nabi tak buat Nabi-Nabi sudah so, kekal ini istimewaan yang dapat dari Nabi Sulaiman sahaja. saja. Ha? Kah Nabi Sulaiman saja. Kaduk kita boleh doh tangkap jin naik senang tak boleh beli retail. Ambil jin aku tengok jin lah. ambil pijabat naik jin. <laughs> Dan tapi manusia berhubung dengan jin tak dinafikan kanu rijalun minal ins ya'uduna bi rijalil minal eh, min jin lelaki-laki di kalangan manusia yang meminta pertolongan di kalangan lelaki-laki di kalangan jin fazaduhum rahaqa dia tambah lagi kekuatan sesatan ke jadi minta tolongan jin ni berlaku tapi dia tak boleh berkuasa atas jin sebab tu ramai orang yang bekerjasama dengan jin akhirnya dia ditipu oleh jin ataupun jin Menjadi mangsa dia Tapi Sentiasa berlaku Guna memperguna Antara satu sama lain hmm? Tapi soalan ni bagus juga Bagi kepada geng-geng Silat kebal Seorang so, kata silat kebal tem Tikam tak lut Boleh meresap Kalau mereka ni sungguh ada Kita hantar mereka pergi Israel Untuk mereka perang di sana kita banyak songsong sejuta tak apa hantar pergi 3 4 orang saya ingat cerah asrai tu habis tembok pong pong pong tembak kan? bangkit gaboi-gaboi ini lari tinggal tapi setakat boleh duduk main tunjuk kat tepi jalan ni tak adik orang kita percaya benda itu. ada orang kata bukan apa tu tu dia berkat ya Quran Come on lah. Kalau benda ni betul berkat ya Quran. Tentu dulu. Sahabat-sahabat Nabi dulu yang tak luk senjata. Dia peperang. Fisabilillah. Selina Hamzah dulu. Nabi pun cedera. Tu Nabi wahyu turun kat dia tu. Ini baru baca. Patihah pun sengit. Tak sangka dah. Tak apa nak betul. Tiba-tiba main habang kat kita. Dia kebaik kalau tidak kerana perantaraan syaitan dan jin tak mustahil dia kembali hmm. apa pendapat ustaz tentang nikah kitbah nikah gantung apa maksud nikah gantung apa nikah gantung bini nikah gantung yang mereka sebut ini ialah ini masalah sebahagian orang bila dia kahwin angkat nikah tetapi uh, pihak, isteri, eh, pihak suami tak menyediakan tempat tinggal, tak duduk sebumbung dengan isteri. Tapi mereka ni boleh keluar dan berjumpa dan seumpamanya. Saya katakan bahawasanya ini semua kerana kerenah masyarakat. Pertama, apabila satu orang telah akad nikah dengan satu orang perempuan, maka sah untuk dia buat apa sahaja uh, yang dihalalkan bagi hubungan suami-isteri kemudian setelah angkat nikah wajib dia provide semua dia menyiapkan, dia menyediakan tempat tinggal dia menyediakan makan dia menyediakan pakaian kepada isterinya melainkan isteri kata saya maafkan awak dan saya halal untuk awak tak siapkan untuk saya dalam tempoh setahun ini kalau isteri tanazul daripada hak dia seperti mana ha? saudah binti zam'ah isteri nabi, dia tanazul dia tarik hak dia di mana dia patut dapat hak untuk Nabi tidur dengan dia tapi dia bagi hak itu kepada A'ashah radiyallahu anha dan A'ashah dapat hak itu dan Nabi terima pengunduran dia itu tak ada masalah lah pada pandangan sebahagian para perkara namun mak bapak kata hampa tak boleh pergi tidur sekali jumpa saja pegang tangan tak boleh dan kalau isteri tuntut dia mesti sediakan makan minum dia mesti dia sediakan tapi kalaulah isteri kata tak apalah hampa angkat nikah dulu isteri kata tak apa tapi saya nak duduk dengan kalau mengangkat nikah ni saya nak duduk dengan mak masa ni duduk sama dan saya pun dia kata duduk belajar lagi tak mampu mereka maaf maafi tak apalah tapi mereka berhak untuk buat segala hubungan kalau isteri tuntut bila-bila masa dia kena bagi adakah solat tahiyatul masjid di surau surau Arab panggil apa? Ha? Saya surau Arab panggil al-surau. <laughs> Sebenarnya surau ni bahasa Melayu. Saya nak terjemah surau ni mungkin musalla kot. Tempat solat. Musalla. Masjid merujuk pada tempat yang mana diwakafkan secara tetap sebagai tempat ibadat yang tidak lagi menjadi milik sesiapa dah di situ ha? melainkan tempat itu dikhususkan untuk salat bila tempat itu dikhususkan untuk salat yang bukan rumah orang bukan pejabat orang maka itu masjid bubuhlah nama surau kah, walaupun orang tak semayang Jumaat dia tetap masjid kita pergi, kita salat tapi kalau dia hanya diberi ruang oleh pihak pejabat untuk disemayang pejemaah dan bila-bila masa pejabat boleh ambil balik tanpa disemayang antara lain ia bukan masjid lah di situ, kalau macam tu yang dimaksudkan surau yang di situ tidak ada tahiyatul masjid tapi kalau di situ memang permanent untuk tujuan ibadat dia masjid walaupun dia tetap boleh panggil masjid dia bertahun-tahun tak bagi dia bertahun-tahun kata panggil al-surau ha? tapi sebenarnya dia masjid Apa pendapat Ustaz tentang Harun Yahya? Harun Yahya. Adakah betul seperti yang dikatakan oleh Bilal Phillips? Bahawa dia, bahawa Harun Yahya mempunyai agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi ini susahlah. Pasti benda tersembunyi. Tapi kalau dia dah tahu tak tersembunyi lah kita kata apa, kita sangka orang ada hidden agenda, tapi kita tak macam nak hantar tersembunyi, aku seorang hantar tak <tuh>, saya sebelum nak hurai harunnya ayah bila kita sebut sembunyi tersembunyi, tersembunyi dia macam Allah Allah, itu tafsiran kita sebab tu orang yang tahu tentang munafik hanya sahabat. sahabat nabi sebab Huzaifah Ibnul ibnu Yaman jadi sahabat pun tunggu kalau sekiranya Huzaifah Ibn Liyaman keluar semayang pada jenazah tu dia taulah dia tak menafik Yalah, kalau Huzaifah tak keluar dia menafik lah Sayyidina Omar sendiri dia tanya Huzaifah aku termasuk lah menafik ke tak? punya takut sebab orang menafik tak tahu dia ini pun ada benda yang tersembunyi dalam dunia sekarang terutama dunia Youtube dunia internet Facebook semua orang hukum ramai orang lain kau ni kata kau ni, kau ni kata kau ni, kau ni kata kau ni. Macam-macam. <tuk> Tapi kita diajar oleh agama hanya berinteraksi dengan fakta. Nahnu nahkum bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita hukum benda yang jelas. Hak benda rahsia kita tak tahu. Dia ni ada rahsia dia. Hampu tak tahu. Aku pun tak tahu. Kalau dia kata... Dr. Asri ini ada rahsia dia? Tentu ada. Tentu ada rahsia? Ha? Kalau tentu tak ada rahsia, robot, ada. manusia ada rahsia, ada, tapi rahsia tu elok tak elok, Allah Ta'ala. Tapi kita bila nak hukum orang, kita hukum yang anda yang zahir. Zahir saja, kita kata, selagi benda tu tak dibu boleh dibuktikan, kita susah nak kata. Ini first, sebelum saya nak. Bila Philip saya tak tahu lah Dia tahu hidden agenda tu apa Tapi saya attempt Harun Yahya punya satu seminar Wakil dia amai Saya tengok pada kepandaian Dia terang tentang sains, teknologi ni Nampak memang kemai ya? Ada beberapa orang saintis Yang duduk, duduk buat PhD ke Oxford Duduk lawan dia pun menampak Memuaskanlah jawapan dia tu untuk untuk Untuk dia nak apa substansi apa yang dia kata tu untuk dia nak buktikan apa yang dia katakan, tapi habis tu saya bersembang dengan dia, wakil Arun Yahya ni. Arun Yahya ni sendiri dia tak boleh bahasa Arab dia cakap bahasa Turki even saya tak tengok dia cakap bahasa orang putih pun, dia cakap bahasa Turki tapi wakil dia amai wakil dia pun pandai saya tengok saya tertarik dengan wakil dia kata saya mang, saya mang, dia kata Imam Mahdi dan keluar dekat sangat jadi lepas saya duduk sembang dia yang direta dah, saya habis dah majlis saya duduk saya, saya terkenal lah, saya daripada Malaysia apa semua, jadi sembang kita sangat beruntung sebab Imam Mahdi coming soon kita betul ke ya, saya kata? ya kata lebih kurang dalam 10 tahun lagi kita akan tengok dia mai. O, saya kata macam mana ambele kau? kami dah calculate lah. <g hostile> dia nak keluar. Yang ni saya tak tahu. hak ni mai pada Harun Yahya ke tapi organisasi itu dia punya. Mai kau ni dia kata lebih kurang 10 tahun pasal dia kata harun Imam Mahdi gamai. Lah ni kita akan tengok. Sebab bukan Nabi Imam Mahdi mai. Imam Mahdi gamai kan dengan Nabi Isa. Bahkan dalam, dalam dalam dalam dalam lecture dia tu dia kata kita tak usah duduk kalut dengan barat ni sebab Nabi Rizal sendiri kan main terdekat ni dan dia akan terang balik kat dia tentang semua kesalahan ni dan kita dalam masa sikit masa lagi akan tengok Nabi Rizal keluar oh, yang tu saya tak tahu lah saya pun dok balik kira-kira balik calculator saya tak pun nak naik nombor tu dia pun naik dia lah. <laughs> jadi tak hati, saya tak tahu hilahat tu saya tak tahu lah uh, main daripada haru Yahya main daripada siapa Allah Semblehan yang bukan dengan nama Allah adakah jelas pengharamannya bagaimana jika haiwan yang disembelih oleh non-muslim jelas di hadapan kita halalkah apa soalan ini? pertama para ulama berbeza pendapat dalam hal ini ada mazhab yang menyatakan disyaratkan untuk bismillah untuk menyebut nama Allah apabila semelih jika lupa tak boleh. بسمelihan tasah. Straight. Ada panjang ni saya nak ringkaskan jawapan Ada mazhab kata wajib sebut nama Allah, jika lupa dimaafkan. Dalam mazhab Syafie, dia kata sunat sebut nama Allah. Jika lupa tak apa ataupun sengaja tak sebut pun tak apa selagi mana penyembelih itu muslim kerana nama Allah sentiasa dia dia, dia tu cukup ini banyak kaulam hal ni ha? tapi kita tak tahu orang tu sebut ke tak bila kita tengok dia muslim kita consider sembelihan tu halal okey bila non muslim sembelih ada dua jenis non muslim satu ahlul kitab satu bukan ahlul kitab Alur kitab Kristian dan Jew Kristian dan Yahudi Kalau mereka ini semelih Dan cara mereka semelih itu dah semelih. Cara yang diaktirah di oleh agama mereka Maka semelihan mereka halal Kalau kita tahu dia adalah Dan kita tak payah pergi perambang Ni yang kuat sikit nak baca tak payah Cukup kita lihat dia Seperti mana kita tak perlu juga Piduk perambang nak dengar orang Islam semelih, dia baca apa macam mana kalau kita setengah orang ni ada setengah orang bukan orang tu setengah sebahagian manusia setengah orang dia kata, macam mana kalau sekiranya dia ni, tak bismillah sungguh. kita makan benda haram lah. kita tak makan benda haram kita makan benda halal halal haram ni hukum bukan binatang tu Hukumnya halal kerana kita telah anggap dia halal... Berdasarkan kainah hukum halal. Dia kalau katakanlah... Dia sengaja buat kainat kat kita. Masa dia nak sembilan itu dia kata... Dengan nama hantu pada muka aku nak pergi dan makan. <tuk> katakanlah... Ada mangkuk yang pergi buat macam tu pada muka kita. Adakah makanan tu haram bagi kita? Tak haram. Allah tak akan hukum kita dan kerana kita tak. Kita tengok dia Muslim. Tapi kalau dia tu sendiri pergi makan... Dia kenallah. Haram pada pasal dia. Dia yang tahu. Dia yang tahu. Malaikat dia kata tadi aku sembelih tanda memberalah. Ah yang tu okey. Kita tak. Tapi kalau dia tak bagi tahu, tak ada pasal lah orang kata lepas pada tu masuk dalam daging kita, kita pun habislah tak ingat semua bacaan quran Ini semua tak benar. Saya masuk tengok dalam gereja Holy Water. Tak ada Holy Water apa. Lepas depa menyanyi-nyanyi tu ada air depan depa pakai duk share minum macam tu ya kalau ada holy water yang menyebabkan bila minum semua orang ikut Kristian, no Kristian mengalami masalah di barat. Ramai orang tak mau. Church of Scotland terpaksa nak hal, nak benarkan padri yang gay. Kan nak tarik komuniti dia mai. Kalau boleh orang dengan minum mayak semua kuat Kristian, dia bagi minum habis rakyat dia. Rakyat dia pun tak mau. Cuma tu dia nak pujuk tu. Saya masuk kelas reading Arabic text di di saya masuk tumpang nak dengar. Uh, kelas ni kelas tahun 2 untuk Universa uh, apa nama? College of Oriental Studies di di Oxford. Yang mengajar dia tu seorang kawan lah, uh, Christopher Dr Christopher Melchett kawan. So saya minta kat dia dia, dia ni boleh harap lah boleh harap pun bagi saya cakap tak boleh boleh harap boleh lah kita katakan kan boleh harap baca teks yang masuk budak-budak biasa -budak, siapa pineriung putih dia tahu budak-budak orang -budak putih ni tambah kalau panas sikit ih kita tak tahu tinggal baju dalam je lah kan. perempuan dia apa semua kita tahu kalau dia masuk kelas ramai oh dia masuk mereka baca... Mereka pasal... Ni, mereka ni... Mereka belajar yang oriental... Punya. Mereka belajar Arab... Teks Arab... Sebab mereka akan kaji Islam... Kaji apa? School of Oriental Studies... Apa nama? College of Oriental Studies... Okey... Dia... Saya tengok... First day saya masuk... Saya minta... Saya duduk belakanglah, lah... Duk tengok macam mana sistem mereka... Dia bagi... Masuk-masuk... Dia bagi satu kertas, Dia bagi skeping... Fotostate daripada teks kitab-kitab lama sekali tu ada teks daripada Ihya'l-Muddin Al-Imam Al-Razali dia bagi pula-pula orang putih kerempuan dengan rambut ni baru mungkin tidur mandi ke dia tak seorang tu mula dia suruh baca seorang baca tiga tiga barik dia boleh baca teks Arab walaupun ada salah barik tapi dia boleh baca dan kemudian dia suruh terjemah dan mereka terjemah Perkataan-perkataan yang dianggap sebagai kunci Macam perkataan zuhud Perkataan tabi'in Dia diminta pula Ulas Dan mereka boleh ulas Ada saya Mula-mula masa First student tu Masa saya masuk dia ulas Saya berfikir Mungkin salah satu daripada parents dia ni Mungkin Arab kot Kemudian dia bagi suruh next baca Semua boleh baca Cuma ada yang bagus ada kumara. Tambah hari tu ada salah lah tak usah kata depa yang di Oxford. saya kalau bagi tentu pun baris lagi banyak salah saya ingat. Sebab <tosan> dia tak ada baris. Dia tak ada baris, dia teks dia yang ada baris ni Quran je. Ya pasal takut orang ajam baca. So dia dia terjemah. Habis saya sembang depa ni, kata macam mana kamu orang boleh baca? Orang oh, kata kita belajar Arab. Gua berapa tahun belajar Arab? kita dah dekat 2 tahun dah belajar Arab. 2 tahun belajar Arab bukan kata apa, khaifah kamu belajar, ni baca kitab teks, eh, klasik ni, dia kata macam, macam mana kau orang belajar, dua tahun kau boleh baca, oh dia kata kita belajar sungguh-sungguh, ada kelas ni kita kena belajar, saya, saya minta, saya nak beli teks buku yang, dia, dia, dia kata satu buku daripada Cambridge, yang menyebabkan mereka cepat, pun. tapi saya, kita kena tahu, anak-anak, tuan-tuan, dia macam mana tak belajar Arab pun dia pernah baca fatihah, bismillah bahasa ni bukan senang nak sebut di lidah kan nak sebut A'in ada bukan semua orang Jawa ramai orang Jawa bagus ramai orang Jawa cerdik makan tempe pun tak nafikan. tapi orang Jawa susah nak sebut A'in sebab itu ia kanak-kanak pun kanak kan bukan nak sebut A'in orang utara ni dia bagus, lidah dia tapi ada orang Jawa boleh sebut jangan orang Jawa ambil tindakan sejarah pulak kan tapi maksudnya ada yang bukan senang satu bahasa tuan kalau nak belajar satu bahasa lagi kita nak, lagi kita nak melembutkan lidah kita supaya boleh follow dia punya flow cara sebutan tu tak, tak mudah ini dia baru baru nak pergi kenal adik batal kemudian baru belajar bahasa dan tahun 2 baca teks klasik boleh pakai radut pakai skirt sampai nampak segala-galau dalam kelas tapi saya bukan kata apa, ilmu betul. Tapi kalau orang kita kata macam mana nak boleh belajar Arab kita, dia ni pun makan pun tak tahu mana <tuh>. Yang ni makan segala macam ni. <tuh>. Bahasa Arab semua bahasa. Orang jahat pun, pompong Arab pun ada, penzina Arab pun ada penipu Arab yang lebih hantu berdar semua atau Ar manusia lain dah darat ada boleh cakap Arab kita di tempat kita boleh cakap Arab ustazah kita sebab tu orang Melayu tengok eh kenapa ustazah ni tak pakai tudung rambut macam ni dalam TV Arab perempuan muda-muda boleh cakap Arab dah perempuan Arab tu <-tuh> <tuh -tuh> kena-kenang kita tengok tengok budak, -budak Arab kecil-kecil dah pandai cakap Arab memang <tuh -tuh> sebab itu saya kata kita ni mitos banyak sangat mitos tu oh. pasal apa tak boleh? oh budak kita kena minum mayak ni pasal apa tak boleh? oh kerana tak makan kismih jambi jangan kahut lah kahut ini manusia Tuhan bagi ilmu berdasar. cuma ada ilmu yang berkat ada benda yang faham ada benda yang tak tak tahu tak tahu bahasa sebab tu balik kepada kita perkara-perkara asas yang seperti ini bila tengok makanan zahirnya halal, halal sebab tu saya tanya apa beza antara halal jakim dan halal islam apa beza saya kata Perkara yang Jakim kata halal, kemungkinan besar, mungkin kita boleh bagi 99% halal. Pasal dia kata, dah, dah pergi cek semua, kita bergantung, bagi satu-satu, dia -satu. dia kata halal, dia bagi cop, kalau tak halal pun dia tangguh. Tapi perkara yang Jakim tak cop halal, belum tentu haram. Tentu pembentukan, kedai ni, Pak Asan kita depan ni, Jakim tak cop kedai darah, <laughs> Kita makan. Ni nasi lemak malam ni tak ada cop jakim. Halal haram. Emak tengok nasi lemak ada cop Dan saya tak tahulah saya mungkin saya saya kena tengok apa maksud menteri Apa maksud dia nak cop semua? Kalau tak cop nak kena ambil tindakan kacau juga. Ada orang buat usaha pengusaha kerepeklah apa semua nak yang nak dicop maksud ada chop kita confident tapi kita tak boleh kata hamakan benda haram sebab tak ada chop kita tak boleh kata tapi kita confident lah bila ada chop tu kita rasa ada pihak tulung pantau untuk kita that's all benda-benda haram tak ada tuan-tuan malam ni tuan-tuan dengan takut pasal ada nasi nombor ya apa-apa keadilan dulu ke demokrasi dulu demokrasi ni bukan Islam main tajar demokrasi, tidak juga otokrasi, Islam mahu adil macam mana nak buat adil tu, manusia fikir lah nak buat adil ada orang yang dilantik tidak secara demokrasi sangat, walaupun sebahagiannya demokrasi, maksudnya seperti Omar bin Abdul Aziz dia dilantik melalui oleh Sulaiman bin Abdul Malik, cadangan tu kuasa tu main ke dia, walaupun kemudian tu dia tanya balik rakyat tapi lantikkan awal menurut sistem itu tapi dia tegakkan keadilan dan rakyat tak petikailah walaupun dia dilantik daripada keturunan Bani Umayya lantik manusia berdasarkan keturunan ni tak berapa betul eh tapi oleh kerana dia berjaya bawa misi yang adil orang tak petikai kita bukan mau demokrasi kita mau keadilan, penghormatan rakyat seperti mana yang Amr bin Na'an sebut ni tapi macam mana nak bagi orang adil? Sistem zaman sekarang, tolong tahu. Orang kata sistem Islam, ini semua orang cerita. Tapi yang ada pada mata manusia hari ini, ialah demokrasi. Yang dipraktikan. Yang membolehkan kita halang orang jadi kepada zalim. Itu yang ada. Orang kata sistem khalifah yang adil, ini semua you cerita. Pada realitinya, dia tidak ada. Itu masih lagi andaian nak lantik jawatan kuasa masjid pun kita gagal lagi ada orang yang tak main maya maghrib pun boleh jadi jawatan kuasa dalam dunia Islam so apa yang kita perlukan keadilan? bagaimana proses untuk membolehkan keadilan itu ditegakkan manusia kena fikir kalaulah pada zaman ini manusia dapati dalam semua sistem yang manusia laksanakan demokrasi membolehkan hak diberikan kepada rakyat dengan cara yang biar adil daripada monarki maka tentulah demokrasi itu lebih menunaikan maksud keadilan, bukan demokrasi itu yang selamau, keadilan pun yang selamau kita nak pergi ke Mekah kita tak boleh katalah hadis semua, Quran semua cerita tentang naik unta takkanlah nak naik, -naik kapal terbang termasuklah. kita naik kapal terbang bukan kerana kapal terbang kalau kita nak pergi ke Mekah kita nak keadilan kalau ada orang boleh kata kita ni satu sistem yang lebih adil daripada demokrasi yang telah terbukti mudah dilaksanakan okey come on kita buat tapi realiti sekarang ni dalam dunia yang keliling ni kalau pilih buang demokrasi dia jadi autocracy dan ini yang yang yang yang mesti kita faham dalam dalam konteks ini. Wallahu ta'ala alam mudah-mudahan Allah ta'ala rahmati kita semua Terima kasih banyak tuan-tuan Kerana sudi mendengar Kuliah yang pada malam ni Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya rasa 16 pun ada Ada forum Sheikh Syekh Al-Hadi Di Haa MPSP ke? Ya? Ha, saya panel kekak. Tentang Syak-Syak Al-Hadi. 16 ke apa? Pagi ke? Ya? Pagi ke? Ya? Siapa mati-mati ingat malam? Betul ke? Pagi ke? Ya? Ha? 18-18-12 di setengah jam dia jemput. Di mana di mana tempat? Nama? MPHP ya. Pamada Perdan. Tak tahu dah. Allah.